Mbiu imelia, jiandaye kukusanyika katika kusanyiko. Sikiliza, nikupashi habari ni kwaya ya mbiu, toka kundi la Tandale Manzese SJ linatarajiwa kuzindua albamu yake ya kwanza ya DVD ilitayo muziki wa injili na audio CD kwa 607. Usikie, usikie, wa injili. Siku ya tarehe sita mwezi wa 3 mwaka na 2011 kuanzia na saa saba mchana hadi saa mbili za jioni katika ukumbi wa hoteli ya Blue Pearl yupo Bungo Plaza Wageni rasmi ni mwanjelisti Dr. Isaac Indodi Mkulugenzi mtendaji wa Hallelujah Santarium Clinic pamoja na mheshimiwa Hussein Bashe afisa mtendaji mkuu wa New Habari Corporation watasindikizwa na Kwaya kongo jijini Dar es Salaam Kurasini SDA Kwaya Angaza SDA Kwaya kutoka Manzese hapa jijini Dar es Salaam Magomeani SDA Kwaya Kiingilio ni shilingi 10,000 tu kwa, kwa kila mtu. Na watu watakaonunua tiketi ya kwanza hadi ya 2 watapata CD bure. Tunazo tiketi chache kulingana na uwezo wa ukumbi, wahi kununua ili kuepuka usumbufu. Lango la Uzinduzi ni kumalizia ujenzi wa kanisa, kuanzisha miradi ya maendeleo na vijana. Tiketi zinapatikana Magomeni SJ, chai muone mzee Christopher Matthew. Mwenge SDA, muone mzee William Mkumbi. Temeke SDA muone mwanijilisti Mickey Manzese SDA, kanisani. Na siku uzinduzi, tiketi zinapatikana mlangoni Ubungo Plaza kuanzia saa mchana. Hallelujah.